Barack érés ideje volt. Az emlékek, ha ébren tartod őket, Visszajárnak és megélednek. Nem hagy nyugodni egy régi délután. Eltévedtünk, és ahogy az a mesében lenni szokott, Varázslatos tájba érkeztünk. Csak bámultunk, mintha a paradicsom kertbe botlottunk volna. Július volt. Egy kis falu, tagyon szőlői között csavarogtunk, és méregettük, valahol csak át lehet jutni a baláshegyen. hegyen. Vajuk meg, nagyobbacska acska inkább, ligetes tölgyerdővel a gerincén. A két vége ellaposodik, annyira, hogy a szőlők szomszédságában ide már gabonát vetettek. Mostanra sárgára fakulta úzatábla, hullámot vet. Ringaz szélben. A táblán átvezet a két kerék alkalmi kocsi út. Nem sokan járhatnak erre. A kalászok tiltakozva ágaskodnak, néhány letiport szarkaláb is föllegenesedett már. Póvatosan lépdelünk. Ha átjutunk, akkor már szinte ott vagyunk a kis présháznál, ami fehér falával, apró ablakával kívül a kocsi útra, ami gyalogút is egyben. Sőt, biciklisek is járnak erre. Felséges kép nyílik innen a völgyre, a tóra, a dörgisei kolostorra. A háza hová tartunk, agyaglik legkisebb házikója. Olyan kicsi, hogy mint minden tisztességes présháznak, neki még kéményes sincs. Csak kidugtak egy kájhacsövet a vastag falon, az pipált, ha a tűzhelyen pattogni kezdett a rőzsetűz. Most hideg a cső, nem pipál az jó húsz év óta. Akkor ment el az utolsó lakója az égi présházba, ahol nem úgy, mint idelent még szőlő tartozik a pincéhez, és ott vannak szép sorban a kapák, hordók, puttonyok, ami kell. Meg kell hagyni, idelent is maradt hírmondó, egyetlen tőke kitartott. Az útra kihajolva az öreg présháznak csak nem az ajtaja előtt, most is ott pompázik ereje teljében egy szőlőtőke, kardinálé fajta. Hogy maradt meg és permetezés, kötözés nélkül? Gyanítható, hogy az erre járó gazdák azért megmegmetszették és kacsolták is, mert nem burjánzott száz felé. Két-három dus fürtöt hoz minden évben, a szemek beérnek szép sötét bordóra, ahogy ez elő van írva és aztán mindig akad, akinek éhét szomját oltják, mert októberre már egy árva biliget se találni rajta. Hát átvágva a búzatáblán ide tartottunk, de máshová jut az ember, ha másfele tart. A búzatengerből kiérve füves gyalogút várt, fölfelé vitt egy kőkeresztig, régi kereszt. A megkopott gótbetűs szöveg fölött 1865 az évszám. Fiatal férj állítatta elhalt felesége emlékére. A megfeszített fiúval ott az anya is. Esőverte, szélkoptatta alakja még igazabb, még időtlenebb, még szebb, mint újkorában lehetett. A keresztül balra, módos ősöreg présház, előtte narancsos gyümölcseitől roskadozó baraszkfa. A föld is televelük. Ahogy a darazsak, én sem tudok betelni az illatukkal. Embert nem látunk, mintha mesében járnánk. Messze vagyunk a tó fölött. A baláshegyet elkerültük. Kabócák szólnak, más hang nincs. Babérliget a táj. Néhány halk mediterrán ház, Tövükben rozmarinkfa, füge, olajsövény. A frissen nyír gyep szélén levendul a bokrok, Odébb mandul liget, adó hatalmas diófák alatt néhol öreg padok. Szőlő lugas ágaskodik a házak oldalán, A lugas asztalán illatos nyári alma. Ember sehol. Járkáltunk a mesében, néha megálltunk, Összedöntöttük a vállunkat, és hagytuk elveszni a tekintetünket a tó túlsó partjának párájában. Hol ez az édenkert? Hová lett? Hol veszítettem el az iránytőmet, hogyha egyedül is, de visszataláljak? Évek óta keresem ezt a helyet. Amire akkor rábukkantunk, csak úgy, és nincs sehol. Minden megváltozott azóta. Semmi sincs úgy, mint régen. Nem tudom, miért akarom megtalálni ezt a darabkáját a tájnak, ami makacsul bujkál előttem, lehet, hogy nincs is, csak én álmodom, és szövegetem múltunk foszladozó pókhálóját. Meg kell találnom, hogy megbizonyosodjam, ott voltunk mi ketten, hogy az az aranyidő igaz volt és megtörtént velünk, hogy a kakukkfüves gyep őrzi a lábunk nyomát, a faragott kőkereszt áll, és nem fárad el a hűségről üzenni. S talán szakíthatok, mint akkor narancsszínű illatos gyümölcsöt az öreg barackfáról. Érik a barack, és én újra azon a vidéken járok. Az országútról egy fák alkotta alagútra leszek figyelmes. Mintha Mintha ha gurulok a kocsival. A köves út ismerős, oldalt a nyiladék is, leteszem az autót. Akkor is gyalog voltunk. Tovább megyek. Lassan, lassan kitárul a táj. Itt vagyok, ez a babérliket. Kilátok egy pillanatra, messze lencsillog a tó. Ó, az olajbokor, hatalmasra nőtt. A présház előtt a barackfa ágai roskadoznak, Narancsos színek és sárga barack illat. És ahol a földút betorkollik, ott a kereszt. És látom azt a régi képet, Ahogy állunk némán, és összeére válunk. És ez a kép nem ereszt. Kitart sokáig. Akkor is látom, amikor majd hideg lesz, és kopognak az üres ágak. Igen, itt voltunk. Barack érés ideje volt. Akkor is.